încer și pe pământ. El tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie. Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul lecției le 156, program prezentat din partea Emisiunii Creștine de Radio, Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul lui Dumnezeu iubiți ascultători ne aduce astăzi, studiul cuvântului lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața versetului 35 de la Luca de la capitolul 11. Verset pe care îl vom citi imediat, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă a ne mai lăsa purtați de autoarea Cristina Roy în Coliba, unde cei doi, bătrâni, Juriga, Lisca, împreună cu Lesina și paverică, se ocupau de citirea cuvântului lui Dumnezeu. Începând cu episoadele pe care le prezentăm de la lecția aceasta înainte, ni se fac niște dezvăluiri cu privire la viața lui Lesina, pe care el le dea până una după alta. Astfel aflăm că au mai trecut câteva săptămâni. E duminică. Lesina se pregătește să se întoarcă acasă. Camionagii vor veni mâine să-i ducă lămnele pe care și le-a tăiat, dar se va reîntoarce în curând peste câteva săptămâni. O, aș vrea mai degrabă să nu mă duc," zicea el. Este așa de bine în liniștea munților." Ne poate," a răspuns juriga cu un aer gânditor. Numai de când citim cuvântul lui Dumnezeu e așa de bine aici." Parcă spune odată că ai acasă întreaga Biblie, așa e? Ai putea să nu aduci? Cum să nu? Nimeni nu o folosește la noi acasă. Dar nu mai tu știi să citești? Ei, da, și mama, dar ea abia știe să silabisească. bisească. Dar soția dumitare. De mult îi stătea pe limbă lui juriga să-l întrebe de soția lui, și pândea prilejul. Nu ai soție? A întrebat el din nou, fiindcă Lesina întârziase să dea răspuns. Ba da, zise el cu un glas, ce dădea să se înțeleagă că întrebarea atinsese un punct dureros. Ei se așezare pe un butuc. Lesina stătea cu capul între mâini. E, nu știe să citească și ea? întrebă juriga din nou. Voi, tineri, ar fi trebuit totuși să vă duceți toți la școală, nu ca pe vremea noastră. Da, știa ea bine să citească, a răspuns omul cu tristețe. În pădure, domnea tăcerea cea mai mare, ai fi crezut că firea toată lua parte la doliul ce se citea pe fața acestui om nefericit. Cum ea știa să citească? Nu mai știe acum să mai citească? Nu, nu mai știe, nimic nu mai știe, vai. O, te rog, nu-mi cere mai mult, e grozav. Juriga simțea că îi spunea adevărul și s-a făcut milă de lesină. Îl iubea de altfel ca pe feciorul său, dar, măcar că trăiseră împreună vreme de mai multe săptămâni, bătrânul nu bănuise niciodată că tânărul său prieten îi ascundea o durere așa de amară. Uite, -ne, poate, i-a zis el drăgăstos, adeseori e bine să-ți descarci inima. Poate ți-ar fi mai puțin grea povara dacă n-ai duce numai singur." Vai, nu-i niciun mijloc de a ușura povara mea. Ce s-a făcut?" Nu se mai poate desface. După o pauză dureroasă, bătrânul a din nou tăcerea. Unde să fie băiatul oare? A, pavelică? Lesina părea că s-a trezit dintr-un vis dureros. Adineaur l-am văzut luând drumul spre țara luminei, cum îi spune el, cu noul testament în mână și cu dunaj după el. Ia uite, domne, zise bătrânul. El nu mai gândește la altceva decât la sfânta scriptură. De minune prinde înțelesul. Iubiți ascultători, să lăsăm deocamdată pe Pavelică să se cufunde în lectura Scripturii, să-i lăsăm și pe cei doi să se întrețină. Cu ocazia lecțiunii viitoare vom afla destăinuiri pe care Lesina începe să le facă cu privire la viața lui de familie și cu privire la greoaia vinovăție care a apăsat pe suflet. Iar noi să observăm foarte interesant că Pavelica era cunoscut întotdeauna, devenise cunoscut printre ei ca adâncindu-se în citirea Scripturii. Oare noi când dispărem din tovarășia celor alor noștri, pot să spună ei cumva? Spre exemplu, dacă mă cheamă Ion, unde Ionică? Pot să zică toți ceilalți, a, ah, el trebuie să fie undeva, citește cuvântul. Unde m-ar putea găsi pe mine, cei care mă caută? Unde te-ar putea găsi pe tine? Dar întrebarea cea mai mare este aceasta. Unde m-ar găsi pe mine și pe tine Domnul Isus Hristos la venirea Lui? Întreb. Unde te-ar găsi și unde m-ar găsi pe mine Domnul Hristos la venirea Lui? Să nu uităm că Domnul Hristos vine pe norii cerului, deci pe El îl pot vedea numai cei care au privirile în sus, nu pe pământ. Ce se poate întâmpla cu tine dacă venirea Domnului Isus pe nori te va găsi ocupându-te cu alte lucruri de pe pământ, deci uitându-se în jos ce crezi că va veni la tine și te va zgârți puternic? Hai, hai cu mine sus! Iar tu să spui de partea cealaltă, nu pot, lasă-mă, lasă-mă să termin. Oare crezi că așa va face? Îți dai singur răspunsul că nu va face așa ceva. Dar ce va face? Îi va lua pe toți aceia care au iubit venirea lui, așa cum scrie cuvântul, pe toți aceia care s-au uitat în sus prin viața și preocupările lor. Pe toți aceia care, deși lucrând lucrurile pământești după cum sunt, le sunt obligațiile vieții, inima lor totuși cugetă adânc la lucrurile de sus. Numai pe aceea îi va lua. Pe unul ca pavelică, despre care oricând întrebau ceilalți unde este, spuneau, el trebuie să fie neapărat în peșteră citind cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa l-au pomenit toți. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și acum ne trezești cu privire la adevărul acesta mare, că Domnul Isus va veni curând și nu va lua decât pe cei care îl așteaptă. Fie te rugăm, ca și programul de astăzi, să stârnească în noi mai mult dorul acesta după Domnul Hristos, de așa natură și cu atâta tărie, încât să ne facă să ne ridicăm ochii spre cer și toată umblarea noastră pe pământ să fie numai în direcția aceasta, în sus, spre cele cerești. Te rugăm aceasta în numele Domnului Isus pentru slava și onoarea numelui Său. Amin. Domnului va anunța judeca ta Și dimineața când mă s-a venit Iar cei răscu la acel liman s Când se cități numele acolo-i fi Când se vor citi numele -n... Vorbind despre privirea în sus, un credincios era mereu voios și mulțumit. Niciodată nu l-ai fi văzut supărat sau îngrijorat. Cineva l-a întrebat. Cum se face că dumneata ești mereu vesel și mulțumit? Trebuie să fie la mijloc vreun lucru ascuns, un mare secret. Ai putea să-mi spui și mie acest secret? Da, cum să nu? Secretul acesta este că-mi întrebuințez bine ochii. Cum așa, ce vrei să zici? Uite foarte bine, în orice împrejurare, întâi îmi ridic ochii spre cer ca să nu uit că... Orice s-ar întâmpla, eu trebuie să ajung în cer. Și de la gândul acesta, nimic nu trebuie să mă abată. Mă uit apoi spre pământ și văd că pământul nu-mi va da decât un mic loc de îngropare, o groapă rece și întunecoasă. Altceva de pe el nu iau cu mine, ca să spun că stăpânesc. Mă uit apoi în lume și văd o mulțime de oameni mult mai nefericiți ca mine. Și mă uit necurmat spre Domnul Isus Mântuitorul meu, care mă întărește și-mi dă încredințarea că sunt în mâna Lui și că nimic rău nu mi se poate întâmpla în trecerea mea pe pământ. Frumos spune psalmistul în, versetul, în psalmul 34, versetul 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Într-adevăr, omul acesta învățase bine cum să-ți folosească ochii. De acest lucru atârnă lumina vieții sale. Nădăjduim că și pentru noi va fi o lecție bună. Iubiți ascultător, textul nostru de astăzi se deschide cu versetul 35 de la Luca de la capitolul 11, unde Domnul Isus spune: Ia seama dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Vedeți, prin nebăgare de seamă, adică prin nevegire, darurile lui Dumnezeu se pot strica. Și lucrarea lui prin mine și prin tine Poate fi împiedicată pentru un timp. Vai, cât de mare răspundere avem în privința aceasta! Unii au stricat cuvântul lui Dumnezeu, după cum scrie la 2 Corinteni 2, alții au stricat obiceiurile bune, cum scrie la 1 Corinteni 15-35, iar alții strică lumina. Cum se poate înțelege acest lucru? Cum adică se poate strica lumina ca să devină întuneric? Păi răspunsul cel mai simplu este acesta. Când este După descoperirile făcute de știință, lumina este rezultatul pulsării fotonilor, particulele care compun razele de lumină. Prin pulsare, fotonii luminează. Când activiunea aceasta de pulsare încetează, fotonii dispar, iar raza de lumină nu mai există. Dacă în lumea materiei lucrurile stau în felul acesta cu lumina, în lumea spirituală și mai mult, numai cei care alergă, care pulsează spre înainte, numai ei sunt lumină duhovnicească în întunericul lumii. Când se opresc din alergare spre țintă, încetează de a mai fi lumină. Lumina din ei a devenit întuneric. Cum este alergarea mea? Cum este alergarea ta, iubitul meu? Lucrurile după care alergăm zi și noapte sunt lucrurile cerești sau cele pământești? Dumnezeu ne-a așezat în lume ca să fim lumină, să avem lumină în noi înșine, nu numai să fim luminați din afara noastră de Dumnezeu. Și acest lucru îl putem realiza numai prin alergare, prin pulsare spre țintă. Spunea cineva că Dumnezeu locuiește într-o lumină spre care lipsește calea. Cine nu devine El însuși lumină, nu-L va cunoaște în veci. Așadar Domnul Iisus spune, ia seama dar ca lumina care este în tine, să nu fie întuneric. După cum s-a spus, lumina devine întuneric atunci când este stricată. Un alt fel de a strica lumina, afară de cel arătat mai sus, este atunci când trecem raza ei printr-o prismă. Dincolo de prismă apar culori în loc de lumină. Culorile sunt descompunerea stricarea razei de lumină. Culoarea, deci, nu-i lumină. Avea dreptate Ghiote când spunea Culoarea este suferința luminii. Domnul Isus spunea despre sine, eu sunt lumina lumii. Despărțirile, grupările religioase din creștinism, sunt culori. Ele nu dau lumina dumnezeiască. Dumnezeu Tată și Fiul Său, Domnul Isus, fiind lumine, sunt deasupra culorilor din creștinism, iar adevărații credincioși, de asemenea, sunt și ei lumina lumii, adică mai presus de duhul sectarism, mai presus de partide religioase, de culte și de împărțiri. Cine se lasă stăpâni de acest duh și a stricat lumina din el, prefăcând-o în culoare, deci în întuneric. Da, noi suntem lumina lumii numai când pulsăm în direcția lui Dumnezeu, care s-a rugat prin Domnul Isus ca toți să fim una. Atunci suntem ca El, atunci avem felul Lui de a fi, atunci avem chipul Lui în noi, adică lumină. Lumea ne va cunoaște că suntem ai Domnul Isus după lumina din noi. Suntem născuți din Dumnezeu și mergem spre Dumnezeu. Aceasta e adevărata noastră stare, dacă într-adevăr am fost născuți din nou. Suntem fi ai luminii și ne silim să nu împiedicăm roada luminii în noi, care se arată în orice bunătate, în neprihănire, în adevăr. În versetul următor, versetul 36, Domnul Iisus continuă ideea aceasta în felul următor. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, în tocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Adevărata viață în Hristos, viața creștină normală, are, din punct de vedere duhovnicesc, totul de jur împrejur. Lumină de jur împrejur, pace de jur împrejur, izbăvire de vrăjmași de jur împrejur, odihnă din toate părțile. Numai când ești acoperit în întregime în Domnul Isus Hristos, ascuns în El, atunci ai siguranță și adevărată și ești fericit. Lumina pe care a pus-o Dumnezeu în noi copiii săi ne umple întreaga ființă. Scrie, va fi plin în totul de lumină. Cine are numai capul în lumină, dar trupul în întuneric, nu are adevărata lumina lui Hristos, ci are o falsă lumină pământească. Lucrarea lui Dumnezeu în noi este întreagă, nu numai pe jumătate. Cine are cunoștința Domnului Cristos în cap, dar cu trupul și cu inima alergă toată ziua după lucrurile de jos, acela nu are lumina lui Dumnezeu, acela o strică. Cuvântul botez înseamnă afundare, cufundare, adică acoperire. Cine este cu adevărat botezat în Hristos, în moartea lui, este cufundat cu totul în Hristos, acesta este afundat în lumină, în felul lui de a fi. Cine este acoperit, îmbrăcat în lumină, este văzut de toți lumină. Domnul Iisus spune aici, deci, fără să aibă vreo parte întunecată. Așa cum o grindă șlefuită poate primi lumina pe toată suprafața ei, tot așa și noi, urmașii Domnului Isus, să nu avem neșlefuită nicio parte din ființa noastră ca să nu împiedicăm strălucirea luminii. Să avem grijă, întrucât atârne de noi, să șlefuim bine inima noastră ca să nu rămână vreo ridicătură firească și astfel să împiedice reflectarea luminii. Ori de câte ori avem părți întunecate, trebuie să știm că nu suntem șlefuiți destul, că ochiul nostru nu este destul de sănătos. Și deci este nevoie să mergem la Marele Medic, la Domnul Isus. Cuvântul spune, va fi în totul plin de lumină, în tocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Așa după cum lampa cea mare de la fotograf nu poți suporta mai mult timp stând nepăsător, tot așa ar fi cu noi față de vecinii și prietenii noștri. Ei n-ar putea rămâne nepăsători față de strălucirea vieții noastre sfinte. Așa a fost cu Domnul Isus și așa a rămas până astăzi. El este un semn care stârnește împotrivire. Așa au fost și primii creștini. Deși erau puțini, Roma cea mare nu putea să-i rapde, nu putea rămâne nepăsătoare și a pornit împotriva lor. Dar cum zice Scriptura? lumina luminează și întunericul n-a biruito. În versetul următor, în versetul 37 de la Luca 11, Domnul Isus este invitat să ia masa cu cineva. Să citim versetul. Pe când vorbea Isus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă. Iată câteva gânduri în legătură cu vizita aceasta a Domnului Isus. Prima dată trebuie să observăm că lumina nu se întinează chiar și când intră în cotețul porcilor. Adevărul nu poate fi biruit chiar dacă s-ar ridica împotriva lui toate minciunile pe care ar fi în stare să le scornească diavolul. Isus nu se poate molipsi de duhul fariseic, chiar dacă intră în casa unui fariseu și-și cu el la masă. Adevărul intră în casa minciunii, dar nu cu gândul să primească felul de a fi al minciunii, ci să-și impună felul lui de a fi. Domnul Isus a intrat în casa fariseului nu pentru a renunța la ceea ce era el, la misiunea lui, ci pentru a-și duce mai departe această misiune, pentru a-și impune felul lui de a fi. De aceea el a avut inițiativa în tot timpul cât a stat la masă. În felul acesta ne-a dat și nouă o lecție ca să învățăm legea slobozeniei, dar ne renunțând nicio clipă la misiunea noastră. Putem să intrăm oriunde, dar numai cu gândul să înălțăm numele Domnului Isus. altfel nu. Să biruim noi împrejurările, nu să fim biruiți de împrejurări. De ce nu s-o fi spălat Domnul Isus pe mâini așa cum cerea obiceiul la iudei și mai ales la iudeii farisei? Măcar din politețe putea să facă lucrul acesta ca să nu fie pricină de potignire pentru cei din jur și pentru ca astfel să-și desfășoare în liniște lucrarea de vestire a Evangheliei acolo în casă. Domnul Isus, însă n-a făcut forma aceasta ca să poată rămâne hotărât pe poziția adevărului. El nu făcea lucruri inutile, nu încuraja un neadevăr oricât de mult l-ar fi costat. Nu făcea nicio concesie formalismului, minciunii și rânduielilor religioase pământești. El a venit pe pământ ca să nimicească lucrările diavolului, oricât ar fi ele de acoperite cu învelișul unei Evlavii. Și, la fel ca el, trebuie să fim și noi urmașii lui. El este pilda noastră pentru orice lucru. Să învățăm, deci, de la el. Altfel, nu suntem creștini. Așadar, pe când vorbea Isus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și șezut la masă. Când un fariseu îți caută prietenia, fii atent urmașurile a lui Hristos, fratele meu. Lucrul acesta poate fi o cursă. Dacă rămâi sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vei putea fi înșelat. Stai totdeauna pe poziția Domnului Isus și vei fi nebiruit de nimeni și nimic. Deci, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. Oricare dintre noi putem fi în situația acestui fariseu. Ne place să ne fărim cu Fiul lui Dumnezeu la masă, dar când vrea să ne cerceteze unul nostru și faptele noastre în afară, ne revoltăm. Să nu primim pe Domnul Isus numai la masă, adică în afară, la periferia vieții noastre, ci în tainițele adânci ale inimii noastre, el nu vrea să petreacă numai o zi sau două cu noi, ci vrea să rămână pentru totdeauna mântuitorul, domnul și mirele nostru. Și iată cum a decurs vizita aceasta. În versetul 38, citim prima impresie a fariseului. Și anume. Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu se spălase înainte de prânz. Mare lucru este să vezi ce face Isus în orice împrejurare credinciosule fratele meu. El totdeauna face ceva și prin ceea ce face ne este o pildă ca să facem și noi la fel. Intrând în casa fariseului, mântuitorul nu s-a supus obiceiurilor casei, ci el și-a impus felul lui de a fi. El, care este adevărul, nu se schimbă după oameni, ci caută ca oamenii să se schimbe după el. Obiceiurile sunt o mare putere în viața omului. Dacă sunt obiceiuri bune din adevăr, duc pe om din treaptă în dreaptă spre o asemănare, tot mai limpede cu Domnul Isus. Dacă sunt obiceiuri rele, care nu vin din adevăr, din cuvântul Scris al lui Dumnezeu, duc pe om din treaptă în treaptă în jos spre adâncurile lumii, făcându-l un formalist și un împietrit față de Dumnezeu de ceea ce este El. Sunt persoane care țin mai mult la obiceiurile lor decât la ceea ce este bine și la ceea ce este adevăr. La masa fariseului, Domnul Isus nu s-a supus datinei obișnuite și asta l-a supărat pe stăpânul casei. N-a voit însă să-și arate supărarea față de Isus. Totuși, nu s-a putut opri de a-și arăta mirarea. Răspunzând la mirarea lui, Mântuitorul ne arată lămurit că binele și adevărul, valorează mai mult decât obiceiul, decât datina. Să ții datinile și învățăturile oamenilor, dar să calci fără teamă în același timp adevărul lui Dumnezeu, cuvântului scris, vai! Ce poate fi mai primejdios pentru mântuirea ta, omule, și mai păcătos față de Dumnezeu? Deci, el văzuse că Domnul Isus nu se spălase. Chiar dacă a produs nemulțumire. Și a fost o prițină de poticnire pentru fariseu și pentru cei din jur, Domnul Isus a călcat în picioare tradiția omenească pentru ca să-i facă să-și dea seama cât de mult țin ei la ea și cât de puțin la cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, să fim fără teamă față de om și față de ceea ce vine de la el, ca obiceiuri dat în tradiții, dar în același timp să înălțăm cu putere și limpezime pe Domnul Isus și cuvântul lui Scris, în orice timp și în orice loc. Să fim viteji ai Domnului Isus, căci prin El vom birui toate întăriturile vrăjmașe. Cine a trecut cu adevărat 100% de partea Domnului și adevărului, n-are de ce să se mai teamă. Slăvit să fie Domnul! Și iată care a fost atitudinea Domnului Isus față de mirarea acestui om. Citim versetul 39 de la Luca 11. Dar Domnul i-a zis, voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Vedeți, numai când îi arăți omului adevărul, îi faci bine cu adevărat, chiar dacă lui nu-i convine și se mânie pe tine. Până la urmă se va convinge de lucrul acesta. Domnul Iisus n-a măgulit pe nimeni, ci a spus totdeauna oricui adevărul pe față pentru mântuirea tuturor. Adevărul dă mântuire și fericire celui care îl primește. În afara adevărului este întuneric, nefericire și moarte. Lumea zace în minciună, de aceea peste tot întâlnești domnind fățernicia și viclenia. Cu toată dreptatea un om al lui Dumnezeu, Billy Grimm spune așa. Acest secol poate fi caracterizat în istorie nu ca un secol al progresului, ci ca un secol al superficialității. Adică vrea să spună, omul secolului se ocupă numai cu partea de afară, iar lăuntrul lui este plin de toate bolile și păcatele. Domnul deci i-a zis acestui fariseu, voi farisei curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Așadar Domnul Iisus în adins nu s-a spălat pe mâini ca să provoace această discuție. Nu smerenia din afară, arătată față de alții, este cea adevărată, spunea un om um al lui Dumnezeu. Era odată un bogătaș care s-a hotărât să fie smerit și să ducă o viață serioasă. Când mergea la plimbare, nu mai urca în trăsura lui aurită, ci dădea porunca vizitiului să conducă trăsura încet, iar el pășea pe jos în urma ei. Trăsura lui luxoasă era văzută și admirată de toți și el părea să spună tuturor, priviți ce smeriți sunt! Adevărata smerenie însă este cea lăuntrică, nu aceea care se arată numai în afară. Inima ta să nu năzuiască la aparențe, spunea o veche maximă egipteană. Cei mai periculoși oameni sunt aceia care spun că iubesc virtutea, o predică, dar nu o trăiesc. Înaintea lui Dumnezeu, acest soi de oameni sunt cei mai scârboși. Ei vor avea o soartă aparte în ziua judecății după cum găsim scris la Matei 24, cu versetul 51. După cum mândria este un atentat la scaunul de domnie al lui Dumnezeu, fățărnicia este un atentat la cinstea și spințenia lui Dumnezeu. Așa după cum viermele care se lășluiește în înăuntru rodului distruge tot interiorul lui lăsând verișul, tot așa, și fățarnicul distruge esența vieții adevărate în Hristos. Domnul Isus i-a zis, voi fariseii. Faptul că Domnul Isus se afla într-o casă de fariseu nu îl determină să cânte în strână fariseilor? Ba, din potrivă, el folosește acest prilej ca să le spună adevăruri fără să le micșoreze cât uși de puțin. Poate și noi umblăm deseori prea cu sub pretext să nu-i jignim. Din pricină aceasta, vorbirea noastră nu are efectul pe care ar trebui să-l aibă. Să avem curajul adevărului și să rămânem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să nu vorbim când trebuie să tăcem și să nu tăcem când trebuie să vorbim. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L156, mulțumim lui Dumnezeu pentru sfaturile pe care ni le-a dat, și rugându-l totodată să ne ajute să le punem în practică spre slava lui și fericirea noastră. Amin! O laudă mai înfocată a în mine, doamne, printr-o trăchire mai curată. Să devină alți mai speriți, mai clari, Die. pământească, nu-mi poate pune la Și printr-o viață mai ceriască să te hinați mai sfânt, mai clai.